а він зупинив трактора, щоб знову загнати його у борозну. Кілька замащених у свіжу фарбу курочок із колосної птахарні визбирували за плугом товстих, іноді перерізаних лемешем навпіл хробаків. Сінько Барвінський не почув, як пролетів над ним Мартин Галаган, як проскочив у нього поміж ногами Тимошів глухий псисько, не почув він і глухого стогону заваленої Тимошевої хати, хоч усе це скоїлося його спиною. Не почув і не побачив він нічого, бо саме завів мотоцикла, який затріс так, що навіть дикий кабан у малиннику схопився на ноги і стрімголов голов побіг до лісу. Сянько сів на мотоцикла, щоб спробувати, як воно сидітиметься. Але мотоцикл рвонув з місця і помчав його городищенською вулицею, що спіралью звивалась аж на сарманський горб, обвиваючи його, як солдатська обмотка ногу хтивогубий водій, підсунувся ближче до Ярослави, вивельнів праву руку, поцятковану рештками вже виведених татуювань, і поклав її на Ярославен чемодан з крімпленовими брюками для городищенських дівчат, з двома парами різнокольорових довжелезних хвій для Романи Лебедин, кількома блоками жувальної гуми для Івана Капшука, який вирішив покінчити із сигаретами. Бо саме від нікотину у нього Відростають нігті та арабськими колготками кольору консервованої вишні для Марти. Хай не морочить голову. Я тебе, солодашко, потім завезу аж під саму хату. Коли потім? Ну, після. Лич, яка тут природа? Ярослава похолола. Відчула, як пальці на ногах почали вилазити один на одного – а сталевий зуб у, ло... у році загірчив металом і заболів під коронкою. «Давайте не в цьому лісі, це мені чомусь не подобається зовсім. За савченими хуторами я кращий». Водій голос зітхнув, висякався крізь опущені віконці і взявся за кермо двома руками. Ярославина Ланка на Помідориську одностайно прокинулася. «Молодиці довго потягувалися» розтирали пролежані на щоках, розгладжували послиненими долонями спідниці та плаття, морщились від сліпучого сонця, що, викотившись на серед неб'я, заграло майже по а може й весняно. Все залежить від твого настрою. З нічев'я вони назбирали кошик помідорів і, всівшись довкола нього, Почали підкидати тугі плоди, як дитячі крем'яхи. Чи не сталося чогось із нашим підковою, бо яський досі нема? Хоч би привезла мені обіцяний лівчик з підпорками, було б у тебе що підпирати. Чоловікові вистачає уже дванадцять років і не нарікає. Тримати його на такій прив'язі, як ти, то він і родимку прийме за груди. Та цить те, гуски! Мали б чим пишатись одна перед одною. От Романа мостить у пазаху стерильну вату, а в дівках і досі ходить, чи то пак їздить у своєму запорожці. А яські таки нема. Ой, нема, нема. Без Ярослави всі вони були безпомічні і самотні. Не бачачи її поперед себе, навіть не знали, з якого боку розпочинати рядок. Щоб не наятрювати розмову. Знову стали їсти на збирані помідори. Метелик залетів у шолом на телевізорі. шурхотів у ньому крильцями, збивав строкату пергу, яка куріла із шолома крізь отвори очниць. Старий дзиндра сидів, сутулившись на порозі своєї хати. Гладив захололими пучками теплу підкову, Прибиту, бо зна коли, вухналями до поріжника. Він терпляче чекав, поки Мариня дочитає легенду. Хто знає, а може, це найправдивіша і справд? Бо з ревнощів до вічності людина завжди буде здатна на найбільшу легенду про себе і на найбільшу легенду про минуле і про майбутнє, до яких вона може дотягнутися лише уявою. Полуденне сонце било йому в плечі м'якими теплими кулачками, на смаглявій, зморщеній шиї виступали краплинки поту і повільно стікали по спині. Чотири медичні сестри, висмоктуючи кров із подряпаних терням пальців, вели по підруки іллю капітана до лікарні. Романа стояла на веранді, курила і підкидала в руці скальпеля, щоразу ловлячи його на льоту за топий кінець. Гумові рукавиці моторошно порипували між пальцями. Апендицит і грижу одним махом витримає. Знову готуйте Анестезію подвійну дозу. кинула вона через плече операційній сестрі і клубок диму надовго заволікав її обличчя. Ілля здалеку бачив лише нафарбовані романені губи, які напливали на нього з димового запинала, як червоний стоп сигнал. «Сестрички, завтра я сам прийду. Харіже, що хоче. А зараз відпустіть. Дуже їсти хочеться. І дві корови треба обслужити, бо перегорять, а підкова тринадцяту зарплату зріже». Жабонів Ілля, але не опинався, бо заморожений живіт розділяв його надвоє, і він зовсім не відчував своїх ніг, які самочинно несли його прямо на Роману. «Це зовсім не боляче, товаришу капітан». Романа Поліпівна оперує, як русалка лоскоче. Сплювуючи висану з пальця кров, сказала молоденька практикантка. «Я он тричі народжувала, і то живу, а в нього від уколу штани змокріли тьху», підштовхує Іллю, сестра-хазяйка, яка часто приходить на посиденьки до Єви і нарешті має нагоду виявити своє ставлення до нього, старого розлучника. Сміливості її додає не лише ситуація, а й відчуття територіальної переваги, де вона почувається, як дома. Монархова дзвінка зляко схопилась на ноги, Розтерла долоною забите при падінні з дивана коліно, Визирнула у вікно і жахнулась. На нижній вулиці валиться хата Тимоша Гонти. «Землетрус, шановні товариші глядачі, землетрус!» Вигукнула вона театральним голосом, як при відкритті концерту айтбригади на республіканському огляді художньої самодіяльності, коли в журі сиділа сама Наталя Ужві, а дзвінчені зуби вибивали морзянку, яку могли приймати кораблі навіть у Тихому океані. Вона закрила голову руками і побігла до виходу. Та враз згадала, що в кабінеті залишились гроші за вчорашній кіносеанс. Повернулася, замкнула сейф, і вибігла з будинку культури. Їй привиділося, що старий вітряк пританцьовує на горбі і розставляє крила, щоб злетіти. Її музичне вухо вчуло Сергієве трендикання на гармошці. Воно здалося їй у цю хвилину таким фальшивим і недоречним, що згадала чомусь Богдана Гусляра і свою дитину. Потім само лише дитину і побігла додому.